نوخه پوي شي خبر شي چې زمانه بغیر د عبادت مستحق یعنی حقدار هیڅوک نه دي زمانه علاوه سوکرب نشتا ستا سوما سره وعده ده چې ما سره به سوګن شریکوي زه به تاسو ته تا خپل پیغمبران را لېګم چې تاسو ته تا دا وعده یاد کی او تاسو باندې به خپل کتابونه نازلو ما په دې ټولو انسانانو اوویل ویل چې هوم ته زمونږ رب مونږ غواهی او زمونږ معبوده ستانه بغیر زمونږ رب او زمونږ معبود نشتا مسند احمد پر روایت کې دي چې د ارفه پر ورځ نومان زکي الله تعالی خپل ټول خلکونه وعده غشتوه ادم علی سلام نه وعده غشتوه او بیا د ادم علی سلام د پښ نه د هغه ټول اولاد چې کم بکېده رو وستل خپل مخ کې خورکړه او ته پوسې ته اوکړو زستا سرب نیم ټول او ویل بلا شهیدنا ولنا همتځ مونږ غره به یعنی ټول په خپل رب گواہی ورکړه امام شوکانی فرمایلی دی چې دا عالم زور یادیږي یعنی ذریه ټول ذریه په یو ځای پیدا شو دی همدا غشان نبی صلی الله علیه و سلم هر بچی په خپل فطرت پیدا شو دے. یعنی په دین اسلام پیدا کیږي فابواه یوهودانی او یونسرانی او یمحسانی خو والدین یعنی مور پلار او وی یا نصرانی یا مجوسی کی د دې آیات او احادیثو د وضاحت او خبرینه چې خلاصه روزي هغه د چلهتله دنیا تر علی غلوناول خپل پیجنګلو مونګله په ځړکه چولو اغه پیجنګلو یې زمونګه په لا شعور کې خده یعنی په شعور کې نه دي خو په لا شعور کې دي لا شعور سسز دي بلکل څنګه چې مونږ په وړقوالی یعنی په بچپن کې سلیدلې وی اغه یاد نوي خو لا شعور کې چرته ضرور پروت وي چې سمره وخت په دنیا کې تیر شوی وي نو تاسو ته خټول خبره یاد نه وي چاته هم هر څه یاد نشي پاتې کې دي غټ غټې څه بنده باندې تیا دی وی لکه چې تاسو کم خار کې اوسې دی کم کور کې اوسې دی زموهول وو پور تفصیل یاد نوي خو یوشې چې تاسو یاد ندي نو دا اغه دا مطلب نه دی چې اغه ډښتن خو اغه ټول معلومات اغه ټول افرزي چې په تاسو تیر شوی دی اغا تاسو کې د نننه محفوظ دي حافظې کې سٹور دی نو بیا سکی کی چتا سکل په داسلار تیریږي او د پخوا پشان سسیز سس اوسې نو فورن را یاد شي دا شي یا ون و غیره خوبچپن کې مونږه کتلی وو او دا سه به اوسېدو دا سه بمخړل دا څنګه را یاد شي ولې چې دا هر څ د نننه چرته وی اولنې علم او اوسنې علم چې مللو شي نو حقیقت پته ولګي څنګه چې د دنیا مازی یعنی تیر وخت مونږ سره محفوظ دي هم د د دنیا د راتلون اول واقعیه زمونګستا سو د هر چا په ذهني په لاشعور کې محفوظه ده د الله تعالی په جندل د وحدانیت د اغه قدرت دا اغا او دا چې اغه زمونږ رب دی او بیا الله تعالی دنیا ته په هر دور کې پیغمبران را لې کړي دي او اوی ټولو د الله پیغام انسانانو ته را رسولو. خلقو او رسولو چې کوم خلکو خپل خواهشات پر خودل تاسو به لری کړو او, او فورن حق په پیژندو چې هوم د حق ده او هوم د مونګنا طلب کیږي نو اوی او او فورن ایمان ورو او چې کمم خلکو زد او تکرار شوروکړو سره د اقل په خپله خبره لک شو او د منلو توفیق او نه شو نوغا کافر شو کافر ست حقیقت او حق په والا بیا دا چې چااله کتاب یا پیغمبر نهدي راغلی یا اغته دا پیغام نهې رسیدیدلی بیا هم د هر بنده پهچوند کې تا حالات او واقعیت را شي چې هغه د لا تعاله قدرت محسوس کوئ چې کم خلک د حقیقت اونی پیژنی هغوی الله تاالله خپل رب ومنی اووی چې هر ځای کې هر حال کې وي چې کم شکل کې مني د اووی حساب رب سره دی مونږ سوک د دین انکار نشي کولی، ځکه چې دا په پا قران پاک کې راغله چې دا څه شوی مو مونږ او تاسو هیڅ سوک نشي ویلې چې ما ته یاد ندي ځکه ای زنه منم دوی مخبره ده دا چې الله تعالی دا سې ویلې او کړه دا سې ځکه او کړه چې سوک بند د خپل غلط کارونو خصوصا د شرک په بار کې حجت او تاویلونه نشي پېښ کولې څنګه تاویلونه لکه چې زمونږه ماحول داسې وو زمونږه نکدا، هر سکول ځکه مونږ هم دا ش کولو چا ماول چې هر څنګه سووک چې سومرهیاره کوي خو د هر بنده په زړه کې الله تعاله د فطرت چمک یا رناه خده که به هر حق نخ کاري نزړ کې د ننه وګوره هل ت شته چې چون کې داسې مړ یا واقعې یا داسې سخکاره شيغ وقت پل رب تاسو تاسوګورې سومره واقعات زمونږه په جونکېسه عجیبه شانې اوشي د هغ نهپ بنده په اقل ک را چې د حالاتو نزیات یو طاقتور هستی ده چې نن یې زبچ کړم یی شپ ورس کې هر ورځ خو هر سو ورځ پس س یو واقعدا سکیږي زمونږ د هر چا زندگی کې یو وخت د س رازي چې د الله تعالی په قدرت باندې یقین راکئ احساس کو شو خدا جدا خبره ده چې مونږ یې بیا م سومره سيزونه داسه اوشي چې مونږه وایو چې داسه اوشو مونږه خداسه سوچوم نه وکړي هر بنده چې دنیا ته راغلي دي د راتلون اول خدای پاک د اغه د هدایت انتظام کړي دي او بیا دنیا کې د راتلون پس د پیغمبرانو په شکل کې د هدایت انتظام وکړو د دې ټولو باوجود چې څوک نه ان خدای پاک له چې لار شي هیڅ بهانه بنشي کولې چې الله زموږه ماحول داسه و یا پرلار نکوم داسه وو نو د اوي خبره منله یا مونږ د وو چې غلط کارم کولو او درې مخبري ده چې خدای پاکه مونږ ته به درایت کړي وو نو مونږ به پوه شو وو هغه وخت به هر سره یاد شې وو چې مونږ چرتو لاړ وو چا سره وو او څنګه خاريدو او سو عمرم وو سو شکلم وو خو نه دا هر س پدی وجه په برنی هافس کې ندی چې بیا خو امتحان نږد ختم شو یعنی پرچا اوټ کې دو نه پس خو بیا امتحان کینسل شي کنا چهر واکې زمونږه ته ته شهور پځه په شهور کې بیا خود امتحان سره غره سپاتې نشو بیا به مونږه ویل چې الله تعالی مونږ ته خپل رب ونو بیا خود انکار اسه گنجائش نه وو وکذالک نفسل الايات ولعلهم يرجعون ګوري په دی طریقه مونږه نخې خفاځه پیش کو او د دې لپارهی پیش کو چې داخلك واپس راشي یعنی خپل فطرت طرف ترافه راشي د ژړې आवाज ووري حق او پېژني وثل عليهم نبى الذي اتيناه آیاتنا فانسلخ منها او انبي صلى الله عليه وسلم دوی ته اغه سړی حال بیان ک چې اغه ته مونږه د خپل آیاتونو علم ور کړې وو خو اغه د اغه د پابندینه ځان او وستو یاني علم وو خو د اغه په وجود شو او چې کله د علم په په خواهشات نفس بسې شو نسو شو فاتبع الشيطان اخیردا چې شیطان ورپسې الګېدو فکان من الغاوین تر دې پوري چې هغه په گمراهانو کې شامل شو ولو شی نه لرفعناه بها کچې دې موږ نو هغه لبم د هغه آیاتونو په ذریعہ لوړه مرتبه ورکډېو یعنی په دین کې هم ورل اوچت مقام ورکډېو ولکنه اخلد ال الارض خو هغه زمږه طرف ته ټټ پاتې شو یعنی د دنیا په محبت کې غرق شو او دین یې پرې خو دوه خپل نفس په خواهشاتو شو نو دا سړی فمثله كمثل القلب نحال دس بي پشان شو ان تحمل عليه هي الحظ چه كتب حمله اوكي جب زرندوی او تترک هو يلحظ او كتب ريك ده نهوم جب زرندوی ذالك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا هم دغشان مثال ده, ده آغا خلقو چه زمونگ آياتو نه دروح کرل دي فقصس القصص اللهم يتفكرون تدوی تا دا کسي اوروا كدشي چه دوی صغور فکرو کی سا امثلن القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون دیر خراب مثال ده, ده آغا خلقو چې موږ غا آیتونه دروغ وګړل او هغه په خپل په خپل ځان ظلم کوي دا آیتونه چې څنګه ولستې شو د ځخکاری چې یو بنده دی چې دا خبره کیږي زکه چې د کسه او رولو خبره ده خدا الله تعالی او د رسول د اخلاقی او چتواله یعنی بلندی دا چې د بدایي د چا مثال ورکي نو دا هغه نمونه اخلي ګردار خوشتا خنومه ابن اخلی صرف داغه حال ویلې دی چې دا بنده دی ولی زکه چې اخلاقی اعتبار سره هم خبره نه ده بل دا چې دا خود یو کس خبره نه زک ده زکه چې د یو کس نوم سره داغه خبره اوشي نومونه وایو چې دا خود د اغه کس خبره ده مونږه کې خود دا عیب نشته دلته یو خرابي عمومي طور سره پیش کی چې ځانت او ګوره تو خو چرته داس نه نه دلته اصل کې د هر چا زمير دا بیدار کړي وس حقیقت څه ده حقیقت دا ده چې دلته د داسه بندم مثال ورکړې شوې ده چې هغه په دین خبر ده دا الله د آیات ورته علم ده د دین د حقیقت نه خواخافتې چې په هر څه پوي دي نو پکار ده چې عمل صحیح وي کم بندا چې علم لري او عمل په هم کوي الله تعالی د هغه درجه اوچتې په قران کې خاص طور ویل شوې دي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او واي چې کوم خلک علم لري او چې کوم خلک علم نه لري یو شان کې دي شي نه نشي برابر کې دي یو بل څه کې فرمای يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله بلندی یعنی اوچتواله ور کوي اغه خلکو له چې کوم ایمان وروړي او چې چې علم ور کړ شي وی وي د اهوی درجه نور هم اوچتې دي چې څ څ کوشش او مهنت وکړو څ عمر رحمت وکړو اغه عمر به بلندی ور دلتا د دنیا د ډیګری خبر نه ده چې چا سره د ډاکټره ډیګری ده یا سبلس د پی ایچ ډی ډیګری الله د دې نه متاثر کیږي هغه دا ګوري چې علم سره عمل څه دی اخلاص یې سمره دی د جبي او د عمل ترمین زی سمره فاصله یا مطابقت ده بهر حال چې وبندله الله علم ور کړی دی د دې علم د لرانا په خپل فائدہ اخلی او نور ته هم رسي د بندا د الله پنس په اوچته در ده خو باز بدکسمته داسې هم وي چې د دین علم خو حاصل کړي خو دی نه صرف د دنیا فایده حاصلولو فکر کوي او چې په دی ورته د دنیا فایده نه نو بازه وقت علم پری او پره دنیا طرف تشي د دنیا فایده او لذتونو او آرائشونو ته ځان خکته کی د نفس د خواهشات مقابله نه کوي بلکې هر څور ته پری نو چې بنده دا طریقہ اختیار کړي نو شیطان ورپسيشي مرګريشي او چې شیطان چا دوست شي رهنمای شي نو هغه خو بیا سوک نه پریدي شیطان خو خاره دشمن دی چې دشمن ته سوک په لاس ورشي نو هغه په غالب شي او بیا هیڅ پاتې نشي نو چې کم بنده د شیطان په قبضه کې شو نو نتیجه یې چکم علم عزت او فضیلت ورته ملاو شوېفو چکم مقام او قدر به ورته ملاوېدو أغته هر څلور شي ظاهره أغزان ډیر خوشکسمته غړي چې دنیا کې راته ډیره ترکه ملاو شو خو اصل کې أغ ډیر بدکسمته وی الله تعالی فرمای د دې بندې مثال د یوسف دی څنګه چې په زنا ورکه سپېوي او سپې د نمونه د لالچ او د هرس ګڼورت اولي اوکه اډوکه کده اغه د وهالو لپاره هم سه اولي نو تختی ونه واپس وشات ګوري چې کس د خوراک شي وي فرمای دا بندا هم د خپل دنیا په لالچ کې دمره لره لاړشي چې نه د ملامت پروا کوي نه د چا د غوسه او نه د نصيحت پروا لري دی پورا په لالچ کې گرفتار شي هم هغه عمل کوي کمچې سپي کوي ان تحمل عليه الهس او تترکه الهس د سپيچبه هر وخت خلينه به هر وي او لریتی وایي کی کو وہل او کہ حملہ پکہ جب ای زڑندوی او کہ پریدی نہم یعنی چې پوره طریقے سره د خپل خواہشاتو غلام شو د دنیا بنده شو د نفس غلام شو فرمایلی دی دا مثال د اغه خلق دی چې زمونږه آیاته دروغ و ګړل په دې مقام مونږ ټولو لا خپل اجازه غشتل پکاره دا چې مونږ سره څومره علم دی کم یا زیات او مونږ د علم سره څه مملکوله کولایو چاله تعالی مونږ له علم راکړی دی کم نعمت اسلام چې مونږ له راکړی دی د دین غټ سبل نعمت نشته چې مونږ الله تعالی د مسلمانانو په کور کې پیدا کړیو کچره مونږ د کافر په کور کې پیدا کړي نو د دې نعمت حاصلولو لپاره به څومره لوی سفر مونږ ته وکړو خو مونږ الله تعالی د هدایت په کورونو کې پیدا کړیو دا کتاب یعنی قران راکړو او دا سه خلقو کې پیدا کړو چاله چې الله علم ورکړي پوهه ورکړي دا کتاب باندې د پوهدو موقه مونګه د دې کتر نه کو او چرته سمبالی کیدو یا پریدو هیرې کو گویا چې مونګه ته اډو پته گویا چې ستا لوکم ور سره نه او پره دنیا طرف تښو نو سوچ وکي چې اخرت کې به څه مخایو مونګه یاني مسلمان امت الله تعالی دله پیدا کړي وو چې په دې کتاب یاني قران باندې بامل عمل او دا تعلیم به نور دنیا کې خورې د هر جبي هر مذهب او هر قسم خلکو ته خفسوس چې مسلمان اومه د دنیا په محبت کې داسې ډوب شو چې کتاب قران ته هیر ده هر څنګ کتابونه لستلو کې عمرونه الګو جن په ځای کو نور کتابونه له وخت شته چې وخت نشته نو صرف د الله کتاب له او دې کې د غور فکر لا خپل مال خپل وخت زهنی صلاحیتونه خپل قرباني نن مسلمانان پسې کې لګي چې دنیا کې د هر چا مخکشو د الله تعالی وعده چتا سود الله تعالی شي نو دنیا کې به هم عزت تر کوي او په آخرت کې هم خو چتا سود نه نعمت پرې دی صرف دنیا په ذریع دنیا دے ترکه په کوشش کی شو رو شي نو داسې نه شکی دی ولی چتا تاسو هم کتاب قوم یې ستاسو مامله د نور قومونو نه مختلفه ده تاسو به د بل قوم نکالي نشي کولای په دا غريقه عزت او عروج نشي حاصلو لې تاسو به واپس کیږئ الله طرف ته ان الله يرفع بهذا اقواما ويده به اخرين الله تعالی د دې کتاب په ذریعہ بازه خلک له عزت ورکې ور او چه ته او بازه هم د دې په ذریعہ ذلیل کی نن مسلمان اومد سره د نسخې کیمیا شته چې د کم په وجہ د اول دور مسلمانانو ته عزت ملو وو، خو نن د کروڑونو آبادې باوجود ذلیل او خوار دي د هغه کوم د لاسه وهل خوري چې کم باندې د الله غضب وو د لا لعنت په وو د سوچ مقام دی اخر ولې دا هر موږ سره هر ځای کې پس وجا ټول دنیا کې مسلمانان د دہشت گرد غنلې شي اول دمر کمزوري شو دمر بي وس شو مونږه مغلوب شو اخر ولې ولې مونږه وجه سوچ نه کوو دا زکه چې مونږه د الله تعالی کتاب هېر کړو د اغه دینم پرې دلو د دنیا په محبت کې ډوب شو نو ذلیل او خوار شو او د سپې پشانتم چې به ژوندند دنیا په لالچ کې هرس کې کليول زوګلبل د عزت په تلاش کې نو عزت سدا سملاويږي فخسس القصص لعلهم يتفکرون دا واقعیت اویته او روی کئ دیشي چې دوی غوړه فکر وکي مینه الله فهو المهتدی ومن یجلی فالائک هم الخاسرون چا ته چې الله هدایت وکي بس مغه نه غلار بیا می او څوک چې الله د خپل رهنمای نه محروم وکي نو اوی ناکام او نه نا مراد پاتې کیږي ولقد زرنا لجحنم كثيره من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم ادل اولئك هم الغافلون او ده حقیقت دي چدیر پریان او انسانان د سدی چاوی مونګه د دوزخ د پیدا کړی دی د اوی سره ژوند نشتا خو اوی په سوچ نه کوي د اوی سره سترګشته خو اوی په قتل نه کوي د اوی سره غوګونه نشتا خو اوی په اوریدل نه کوي اوی د زناورو په شان دي بلکې د اوی نه هم زیاد بد د اغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي بنیادی طور خدا غافل خلکو انجام اخاره کړي دي چې یو د بهوشه هونتي جون تیري تی چې د چا ځړه مازه سترګې د هدايت د طلب نه په نور وسونو کې وروګتي او چې د هدایت خبره راشي نو پر دې پریوځي خبره دا ده چې حق او رضا د سشي دي چې انسان بديله کوشش پخپل کوي هدایت دا سشي دي چې ځان د دې اهل ثابتول دي تر څو پوره چې څوک د الله تعالی ورکړي شوی وسایلونه د زریونه صلاحیتونه کارنه اخلي تر هغه پوره بحالات نه بدليږي له تاله داسې خلت د دا زنناور رو پشانګي سووک چې خپل زړه خپل استسترګې او غګونه نه استعمالی او خپل انجام ته یر نو نو چېڅوک د خپل انجام نه ب خبره جونتیې مسلهنیو سړی دی بدرې غ منډ وي پته ورته نه شته چې مخکې کندنده ده هغه کندی ک پریوزي نو بیا هغه بلله الظام نه شي ورکولې چې خپل سترګون کارناغ ششتلوو همزان به خطا وار غنی چې هغه قاتل نه وو چې په کملر روان دی نن موږ هم چې خپل سترګې خپل وګونه او خپل ژر نه استعمالو حق نه پیژنو نو خبره نه سميږي نه جوړيږي الله تعالی ته انسان درجه د اله اوچته ده دا د ځناورونو چې انسان عقل استعمالي چې کوم خلک د عقل استعمال نکوي د حق پیژندو د پاره هغه انسان نه انسان نه دی چې خپل خالق نه پیژني د الله پر رضا نه پويږي نوکه اگر ډیر زهین عقلمند انسان وي خو اصل حق ریشای معلوم نکړه نو داسې شو چې هیڅ ثرت حاصل نشو دا لپنس د اگر ټول زہانت عقلمندی معمولی او بیکاره ده چې اگر ټول نه لوی احسان کول وله خالق او نه پیجن دو د اگر حق یادا نکړو نو هغه به نور چاله حق څور کی ولله الاسماء الحسن فلو بها وذر الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون الله دخنه مون مستحق دی نو هغه تا په خونو مون سره आवाज کوي او اخر خلق break دي چې د هغه په نمونه کې خودو کې د صحیحوالینه ډډکې سچې اهوی کوي د اهوی بدله ضرور ممی دا الله تعالی خونو مون دغه صفات دي خبره دا دا چې خپل خالق پیجندل صرف دا نه دي چې او الله تعالی موجود دی او هغه ټول پیدا کړیو او بس بلکې دا پته هم پکاردا چې هغه څه دي او دغه صفات څه دي چې تاسو چا سره محبت لري دغه د یو یو ادت د یو یو او د یو یو خوبیدر ته پته وی د الله محبت عجبه محبت چې دا وخه ډیره اوچته ده خو په ته نشته جا غ سنگ دي کاغه پیجنې نه د اغنو مون په ذریعي او پیجنې او نه صرف دا بلکې اغنا بیا د اغنو نومونو سره دعا, دعا غواړي الله حکم دی چې دعا کوي نو د اغنو مون سره سره غواړي چې د الله رحمت په جوش کې راشي تاسو سغوري چې تاسو چا سره مينلري نو أغله ډیر نمونه ایک دی چې کم هم تاسو زړکه د محبت نوم راځي الله تعالی دا معامله مونږ تنه د پرېخي ولی چې مونږ خو أغنه پیجنو نو أغه مونږ ته دا نمونه په خپل خیلی دی خپل کتاب کې را ته издکړی دی د خپل حبيب صلی الله علیه و سلم په ذریعه را ته خیلی دی زه مونږه سفر زه چې دا نمونه یاد هم او چې د دې په ذریعه الله ته سوال کو او ځان په هم پوي کو تاسو شاک لریننو کتابونه هم شت تاسوی الشي کیسټ همششته الله کې خوبصورت نام هووالی سره په غ کې د هغېموننو ووضعحت هم ششته کوشش وکړئ چې دا یاد کړئ زبانی او د مونځ نه یا څه بل وخت کې یا کم اس کم سحر یا ماخام یو وخت دا څه مکرر او دا نمونه وایي یا کټول نشي یلوسته نو چې کله دعا, دعا کوی نو صرف الله نه بلکې یا رحمان یا کریم چې کم هم د الله تعالی نو موندي د اغې په ذریعہ الله تعالی یادوي دا څه دعا زیاته قبليږي او چې کم خلک د الله تعالی نو وران اخلی یا اغې کې کجی کوي الله تعالی په مونونو کې کجی کول څه مطلب دی چله ترسته د 10 خبره منسب کول چې کم د الله تعالی د عظمت د غه د شان خلاف ده الله تعالی دا خبره بالکل نه یعنی د الله تعالی په واره کې داسه تصور دی نه جوړي کم رنګي چې غاړو دی نه د الله تعالی حقیقت او پیژنه و ممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يادلون زمونږ په مخلوق کې یو ډول داسه هم د دا چټک چټک د حکم مطابق لرخي او د حکم مطابق انصاف کوي پات شو هغه خلک چې زموږه آیتونه درو غنل دي نه هغه به مونږ درجه په درجه په داسې طریقه د تباه تر رفتو وځو چې هغه به د ځان خبر نوي زه هغه له مهلت ورکوم زموږه تدبیر ډیر محکم دی ایا دې خلکو چرته سوچ او نکړو د دوی په مرګ لري باندې د لیونتو به اثر نشته یعنی حضور صلی الله علیه و یو با مقصد انسان وو هغه خلک خیر تررفته رابلل خلکو به هغه ته مجنون ویل د خلکو عام دا, دا عدتي چې صرف امبیه چې هر بنده په خپل جونکې با مقصد دوي او چې د اخوا دیخوا لغویياتونه فزول کارونونه پر هیز کوي او سممه زندگی تیرول غواړي نوغ ته خلک مجنون ووي په ا هغه پورې خنده کوي ځکه چې دغ کس جون قدرتی طور باندې د عام خلکو نه بدل وي خدا لا په ن دا بنده مجنون نهدي الله تعالی د نبی صلی الله علیه و سلم په حق کې فرمایي اغه یو خبردار کول واله دی چې د بد انجام نه مخکې صفه صفه خبردار کول کوي آی دی خلق او چرته د اسمان او د زمکه په تنظیم باندې غور ونکړو او, او د الله پیدا کړې سیسسته هم په غړي دلسترولو نه قاتل او آیا دوی دا سوچ او دوی دا سوچونه نکړو چې شاید د وی د ژوند مهلت به د پورې کېدو وخت نه زده شوی وي یعنی کې دیشي چې د وی ژوندګي ختمې والا وي بیا اخر د پیغمبر د دی خبرداره نهروستتو بله څ خبره داس کې دی چې په غوی باندې دوی ایمان روړي الله چې څوک بیلاری کی نو بیا د اغ د پااره نه غلار ته راستتو والله هیڅوک نه شته او الله دا خلک په خپله سرکشا کې سرگردان نه پریدي دا خلکستانه تپوس کي چې آخر د قیمتغ وقت به کله را ي ورته ووایه دد اعلم زما در رب سره دی دا بهغ په خپل وقت باندې ظاهرری پاسمانونو او پهزمکه کې به دغه وقت ډیر سخت وي. اغه با پتا سو باندې ناصه پرازي د خلک د دې په حق له ستانه په داسه طریقته پوس کئ لکه چې ته د اغه په لټون کې لګیایې ورته وایا د دې علم خو صرف الله ته دی خو ډیر خلک د دې حقیقت نه نه خبر دي قل عمل کل لنفس نفع ولا ذره الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لستكثرت من الخير ان بي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زه خپل ځان د پاره د او د نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي اغه کېږي دا داسومره صاف آیت ده که نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل کیږي چې تاسو په خپل خلکو ته اوایي چې زما پلاس لاس کې د هیڅ چا او نقصان نشته نبي دا تاسو صلی الله علیه وسلم نرسو د چا ولې په لاس کې د چا بزرگ په لاس کې یا د چا نیک انسان په لاس کې د چا تقدیر څنګه راغی دا سومره غلط خبره ده چې خلک پکې مبتلا دي اختدی او که ما ماته د غهبو ال ام وی نو ما به ځان د پاره ډېرې ګټې حاصله کړې او ماته به هیڅ چیرې نقصان نه رسېدو خو مونږ ګورو چې په جنگي اوحت کې د پاک نبی صلی الله علیه و سلم غاغ شهید شوه وو دغه شان یو يهودي خزي نبی صلی الله علیه و سلم له زهر ور وو حضرت خدیجه رضی الله تعالی د وفات غم چې هغه کال ته هغه یې یعنی د غم کال اویل دغه شان په ژوند کې ډېر غمونه پر غلي وو نو فرمایي چې دوی ته وایا کډ غیب علم او خزانه می لاس کې وي نو چیرې وماتې نقصان نه کړو اول نه به ورلله بشکي دوه تدبیر کې دی شو زخه صرف خبردار کولو واله او زیرې ور کول واله يم د هغه خلکو د پاره چې زما خبره اومنی یعنی د الله تعالی د پیغمبر دا کار دی چې د الله پیغام خلکو ته رسی خو خلک هغه د خدای پاک درجه ته ورسي یعنی د الله په خبره عمل نه کوي او هغه کسله د الله مقام ضرور ور کوي اومده دا دا شیطان هغه غټه دوکده چې خلک پکې اخته دي اومده چې راتلون کې نیکان خلک وسر کوي چې نیکان خلک د الله طرف ته دا داوت ور نو شیطان د او هی پیغام غیر اهم کی, کی او د او هی شخصیتونه اهم کی او داسې د بیلاره کې دو موقې اوم په غي کې روزي هغه ملله دي چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی اومده د جنس نه جوړی جوړ کړه چې د اغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړې په باندې ورخور شو نو د اغه یو سپک شان عمل شو چې د ځان سره به غر را غر زولو بیا چې کله اغه درن شو نو د وانو په شریکا د خپل رب الله نه دعا او غختله کته مونږ یو خشان بچي را کړو نو مونږ به ستاسو شکر گزار یو خو چې کله ورله الله صحیح سالم بچي ور کړو نو اوی د وانو د اغه په دې کې د اغه سره نور څوک شریک الله ډیر اوچت دی د شرک د اغه خبرونه کوم چې د خلک کوي څنګه ناپوهه دي د خلک چې د الله سره اغه سوک شریک کوي چې اغه یو څه هم نشي پیدا کولې بلکې اغه پیدا کی کیږي او چې اغه نه د دوی مدد کولی شي او نه په خپل د خپل ځان په مدد باندې کادر دي یعنی چې کوم خلکو نه سوق مدد اغشتو لزی د اوی نه رزق خوړی د دنیا فائدې ته خوړی نو اوی خو خپل مدد باندې هم قادر نه دي تا څو وګوري او یوز اوسبرګ د بلچا مدد کولی شوې نو اول په خپل مدد کړي وو کنه هغه څنګه چمړکه دوه بنا مر خودي چا خوخ او کمر شو نو په خپل طاقت به کبرته د کوزیدونه انکار کړي وي خو که څوک هر څومره نیک خو خو چمړشي نو نور خلق ور لغو سل ور کوي جنازې کوي خلکې قبر ته کوزي خوره په اچي او هغه تړلي لاسونه ټول خوره په ځان انبار کړي ته چلاړو نو څو چتوالې پاتې شو د دانش کې دی چې یو انسان د مرګ نه پس د خلکو قسمتونو جوړولو او رانولو باندې قادر شي کتا سو دوی له لا نېګلاره ته دراکلو داوات ورکي نو دوی پتا سو پسې نه درځي کتا سو دوی ته आवाज وکي یا خاموشه پات شي په دوهو حالتونو کې به دوی تاسو د یو شان وي تاسو چې د الله په ځای نور ته کوي نو هیڅ هم تاسو په شان بندگان دي آیت دی عباد امثالکم خوبیا هم خلق دي چې څوک زبرګ او هغه ته خپل حاجت وي دا هوی نه دعا او غوړي او هغه دستاسو د دواګانو جواب در درکې که دا هغه په بارکه ستاسو خیالات صحیح وي نو هغه بیا خبره ولې نه کوي کبه نه در له आवाज ولې نه درځي که واقعي هغهستا خبره اورینو ځکه چې څوک زا اوري هغه خبره هم کوي تاسو بلی دلی وی چې څوک غونګي وی نو هغه ځکه چې هغه اورینه آیا دا هوی خپېشته چې په هغه ګرځي ایا د اويله سونهشته چې په هغه نیول او کې د اوستر گشته چې په هغه وګوري ایا د اوي وګونهشته چې په هغه ووري اې نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته اوه یچه را او خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف او وکي او ماته هډ مولت مرا کوي زما حامی او مددگار اغه الله دی چې دا کتاب نازل کړ دې او اغه د نیکانو خلکو حمایت او مرسته کوي ځکه چې عام طور داسې کیږي چې که څوک منې کوي نو هغه وی چې تاسو باندې خو بغټ آفت راځي چې تاسو صبرګان نه مانی د دې برخلاب تاسو چې د الله په نور څوک رابلی بلی هغه مدد کولی شي او نه په خپل د خپل مدد کولو قابلیت بلکې که تاسو هغه ویل نه یې لار دعوت دراتلو داوت نو هغه تاسو خبره اورېدې هم نشي په ظاهر خو تاسو ته داسخکاري چې هغه تاسو طرفتګوري خو په حقیقت کې هغوی ه هم نونی ا نبی صلی س لی وسلم د نرمې او د مافی طرقه خپلهکه د شرک خبرې لی دو باوج د پویو دپاره څ و کوي نرممی او د درګزار طرقه اختیاره کوي دنییک هو حکم کوا او د جاانو سره من خله کچره شیطان د لم نند نه په نه او غړه ا هغه هر هرڅ اوریدو والا دی او په هرڅ پوه دی په حقیقت کې چې کم خلک پریزګار دي د هغه د حالوي چې کله د شیطان د اثر د وجنه هغه ته خیل خیال راشي نو فورين را بیدار شي او بیا ورته د کار صحی تریکا صفا په نظر راځي پاتې شو د دوی یعنی د شیطانانو رونه نو هغه خو دوی په غلطه لار راکاږي او د دوی په بیلاره کولو کې هیڅ کم نه کوي انبي سر الله عليه وسلم هر کله چې ته د خلکو په مخ کې سنخه یعنی معجزه نه پېشکې ندوی وای چې تا د ځان لپاره سنخه ولنه د خوخه کړي دوی ته وایا زه کو صرف په هغه وای پسی زم چې زما رب ما ته را لېګل ده دا د بصیرت رڼاګانې دي ستا د رب د طرف نه او هدایت او رحمت ده هغه خلکو د لپاره څوک چې دا قبول کړي کله چې قران تاسو په مخ کې لوستل کیږي نو په توجه سره او او چپ اوسې شاید چې په تاسو باندې هم رحمت وشي اے نبی صلی الله علیه و خپل رب سحر او ماخا یاد و پزړه کې په اجزه او په ير سره او په جب هم پرو اوواز سره ته په هغه خلکو کې مکیږي چې هغه په غفلت کې پراته دي کوم فرشتي چې ستاده رب په حضور کې مکرب دي هغه هیڅ کله د خپل لوی په غرور کې د هغه د عبادت نه مخ نه اړي او د هغه تسبی بیانې او د په مخ کې اوشي دا آية ته سجده دی دا سجد تلاوت ادا کړی د دینه پس د اغه مسنون دعا دا سجده وجه اله لذی خلق وشق سماه وبصر بحوله و فتبارك الله احسن الخالقين بسم الله الرحمن الرحیم يسالونك عن الانفال قُل لَّئِن سَأَلَكَ النَّاسُ عَنِ الْحَلَالِ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن سُئِلْتُمْ عَنِ الْحَرَامِ قُلْ وَمَ المُؤمِنونَ الذيينَ إذَا ذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَإذةُ لِيَت عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتهُم إمَانَ وَإذَا تُلَت عَلَيهِم آيَاتهُ زَادَتهُم إمَانَ وَعَلَ رَبِّهِمْ ييتَوككَّلُون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.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 ليُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اسْتَنَدَ أَنْفَال بَهقلة تپوسكاي ورتؤايا ده أنفال خد الله او ده خد الرسول ده أنفال مانيدا مال غنيمت غزواي بدر اولاني جنگو چي مسلمانانو تپكي مال غنيمت خو اوسه پوری قانون معلوم نه وو چې دا د چا حصې کې راځي چې خلکو تپوس وکړو نو الله تعالی ورته صرف دومره اوویل چې اغه د الله او دغه رسول صلی الله علیه و سلم دی دا سوچ فری دی اصل کار ته توجه کوي او هغه څه پس بس د الله تعالی نه یریږي نو تاسو د الله نه او یریږي او خپل مینس کې تعلقات صحیح کوي او د الله او دغه رسول حکم اومني کتاه مومنان دي د شنی ایمان خلک خو اغه دي چې ځړونه د الله د ذکر او سره رپیږي او کله چې د الله آیتونه دغه په مخ کې لوستې کیږي نو د هغه ایمان زیاتی کی او هغه په خپل ژب باندې باور سره لري او منسکایمۍ او چې ورلمونګه ورکړي دي د هغه نه زمونږ په لار کې خرچ کوي هم دغه څخه خلق صحیح مؤمنان دي د دوی د پاره د خپل رب سره لوی مرتبی دي د ګناهونو بخنه ده او به ترين رزق ده د دې مال غنیمت په ماموله کې هم خبره ده لکه څنګه چې په وخت کې وا کله چې ستاره تد حق سره د خپل کورنه را وستلې وي یعنی جنبه در په موخه باندې او په مؤمنانو کې د یوې ډلې داراتل اډوخخ نه وو او هی د دې حق په ماموله کې استاسره جګړه کوله او حال داوو وو چې هغه خصه فا خاره شې د او دا حال لکه چې څوکې مرګ له او او هی ورته ګوري هغه موخه را دکا کله چې الله استاسره وعده کوله چې په دواړو ډلو کې به یو ډول تاسو ته تا ملويږي تاسو غختله چې کمزوري ډلې درته ملوي شي خو له دا غختله چې خپل فرمانونه سره حق ده حق په حیثیت سرخکاره کی او د کافرانو جړې برېکي د پاره د دی چې حق ده حق په پا حیثیت پاتشي او باطل د باطل په پا حیثیت پاتشي که مجرمان نه خوخي او هغه ماکرایا دګه کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کولو یعنی جنگ بدر کې د مسلمانانو تعداد ډیر کم وو او هغه خپل رب نه دوهګانې کوله نو په جواب کې هغه او فرمایل چې زستاسو سو د مدد لپاره یو زر فرشته پر له پسي در لیکم دا خبره الله تاسو ته تا صرف د دید لپاره اوهوله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو سزړونه په دې مطمئن شئ غنينو مدد چې کل کیږي اغه هم دا الله د طرف نه کیږي یقینا الله زبردست او حکم دی او هغه وخت کا کله چې الله خپل طرف نه په تاسو باندې د پرکالي په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې اوبر او وروله د دې لپاره چې تاسو پاک پاکي او تاسو نه د شیطان پلې تل لري کی او ستاسو حاصلی او چت کی او د دې په ذریعہ ستاسو خپې کل کی او اغه وخت رعایت کا کله چې تاسو رب فرشتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره تاسو مؤمنان مضبوط کئ زه اوس د کفارانو په جوړونه کې رو بچم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وای دا ځکه چې د خلکو د الله او د د رسول مقابله وکړه او سوختي د الله او داغه دغه رسول مقابل کوي نو الله دغه د پاره په سزا کې ډیر سخت دي 1000 څخه زیاده اوس د دې مزه اوسه کوي او تاسو ته تا د دې معلوموي چې د حق نه انکار کولو والو د پاره د دوزخ عذاب دي اي ایمان والو کله چې تاسو د یو لخر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شي نو د اووی په مقابل کې مشاکوي چاچو په داسه موقه کې شاکړه بغیر د دینه چې د سړي جنگي هنر دپاره يا د بل فوس سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله غضب کی راشي او زېبه دوزخوي هغه ډیر خراب زېده د ورتلو بس حقیقت دا چه دی چې تاسو هغه یې نه دی وجلې بلکې الله وی وجل دی او تاسو هغه نه د گذار کړي بلکې الله گذار کړي دا د جنگي بدر په موقع یو موټه شګه نبی پاک صلی الله علیه وسلم کافیرانو ترسته اوښتا هغه شګه د کافیرانو پسترګو کې پریوته چې د هغه د وجنا صحیح وړاند کې دي نه شو فرمای دا هم دا الله په اذن وشو اگر چې چې د نبی صلی الله علیه و سلم په ذریعہ او د مومنانو لسنه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې د پاره وو مومنان د یو یو خپل ازمایښتنا په کامیابی سره وباسي یقینا چې له دو والا دوه او په یده دا ممله خوستاسو سره ده او د کافرانو سره ممله دا ده چې د او هی تدبیرونه کمزوري کوله والا الله ده د کافرانو ته اوایا ک تاسو فیصله غوښتل یعنی کافرانو ته کېږي د فیصله خو درله مخله راغله اوسې شي نو هم ستاسو د پاره بهتره ده او که نه چریبی هم اغ بکوفتیا کوله نومونګ به هم بیا اغ سزا در کوو او ستاسو ډله که هر سومره ډېره وي خوستاسو به هیص به کار را شي او الله د مومنانو سره دی ای ایمان والو دله او دغه د رسولهکم اومنې او د هوکم اوریدونو رستو د غ نه مخمه اړوي د غې خلکو پهشان مکېږي چې وی ویل چې مونږ واورې دل حالا کې هغوی ناوري یعنی نبد بدلیږي یکنن دا الله فنیس د ټولو نبد زناور هغه کانه ګنگیان خلتی چې هغه د عقل نه کارنه یعنی تاسو ګوري چې بیا او مکه خبره چې څوک عقل نه استعمالی نو هغه د زناورو نم بدتر دي کچری الله تعالی معلوم وي چې په دوی کې سله غشان خوبښت نه دوی لبی د اوریدو توفیق ورکړو یعنی کڅوک د دین خبره اوري د الله خبره اوري نو دا هم د الله تعالی یو دی دا اغه بنده ده پارا او دا احسان په اغه کس کوي چې کم کې ورته خیر ښکار شي خو د خوبینو بغیر که اغه دوی ته اورولوي نو دوی وته په بي توجه سره مخ اورولوي ايمانوالو د الله او د رسول حکم منی هر کله چې رسول تاسو اغه سستره وبلي چې اغه تاسو له جوندر کوله ولا دي او پوي شي چې لرد انسان او اده د زړه ترمیان سہایل دي او خاص اومده اغه رفتوه تاسو جمع او اوزان ساتي د اغه فتنینه چې د اغه سزا به یوازې په اغه خلکو پورې خاص نه چا چې په تاسو کې ګناه کړی وي او پولیسي چله سکه سزا ورکولواله دي یاد کړئ اغه وخت کله چې تاسو لګوي په زمکه کې تاسو کمزور غړل شي تاسو یری دی چې خلک هم چرته ختم نکې بیا الله تاسو له د پناه زیات درکړو او په خپل امداد سره تاسو مضبوط کړه او تاسو له خرز د دې شي چې تاسو شکرګزار جوړ شئ ايمانوالو سره د پوهه د الله د غره سوله سره خیانت نکوي په خپل امانتونو کې دوکه نکوي او پوه شئ چې تاسو مالونه او ستاسو اولاد په حقیقت کې د ازمایش سامان دي او د الله سره د بدلې ورکولو لپاره ډیر سده یا اييها الذین امنو ايمانوالو کچري تاسو د الله نه یې را اختیار کړه نو الله به تاسو د کره کوټه معلومولو علم درکې یعنی حق او باطل کې د فرق کولو توفیق بدر کې استاسو گناهونه به ستاسو نه لري کی او ستاسو غلطيانه به معاف کی الله دلوي فضل کولو والا دي هغه وختوم د یادولو قابل دي څو وخت چې د حق نه انکار کوله والاو خلکو ستا خلاف سوچ نه کول چې تا कैद کی یا قتل کی یا تا د وطن نه اوباسي او وي خپل تدبیر نه او الله خپل تدبیر نه او الله د ټولو نه خط تدبیر نه والا دي او کله چې به هویت زمونږه آیتونه لوستل کېدل نو ویل به چې او مونږ وورېدل که مونږ او نو دا څه خبرې مونږ هم جوړول شو دا هم هغه په خوانې کې سېدي چې د مخ کې نه خلک وې او هغه خبره هم یاده ده کمه چې هغه ویلې و چې اير لا کدا واقعي حق وی او ستاد طرف نه نو پ موږ باندې د اسمان نه کانډي را وروا یا یو بل د ناک عذاب را باندې راول خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلولو والا نه وو سو وخت چې ته په دوی کې موجود و او نه د الله دا قاعده دا چې خلک د استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکی د دینه سپته لګي چې استغفار راتلون کې بلاګانو او مصیبتونو د پاره هم فایده مند دي چې هغه د انسان نه لري شي خصوصي طور د پیشمنی په وخت کې استغفار خو اوس په وله الله عذاب نه راولی چې هغه د مسجد حرام لار بندي حالکه اهوی د دې جماعت جايس سرپرستان نه دي د دې جايس سرپرستان خو صرف تقوا والا کې دي شي خو اکثر خلک په دین نه پويږي د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سمونځي بس پیلي و هي او له سونو پرګي نو اوس د دې عذاب مزه اوسه کوي د هغه انکار په سبب چتا تاسوی کوي کم خلکو چې د حق منلو انکار کړي دي اهوی خپل مالونه دا الله د لارینه د منی کولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي یعنی چموږه څنګه د دین خورولو لپاره خرج کوه اومده شان دشمن د دین بندول بندولو لپاره خپل مال خرج کئ او لا به نور او نور خرج کئ خو اخردا کوششونه به د دوی لپاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به دوی غلبه حاصل کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چله غندګي د پاکینه را جدا او هر قسم غندګي یوځه راجو مکې بیا د غندګي دغه ډېری دوزخ ته ور او غرزي اومده خلق اصلي تاوان یاندي ای نبی صلی الله علیه و سلم دې کافیرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشي یعنی جنگ بدر کې د ناکامیا نه پس نو چې مخ کې شې وې دی هغه به ورته معاف شي خو کبیا کب دوی بیا دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې شې وې دی هغه ټول ته معلوم دی ای ایمانوالو د دې کافیرانو سره جنگي کی تر هغه پوره چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله د لپاره خاص شي بیا کچری اغه وی د فتنې نه منی شو نه د اغه عملونه الله خوینه او کچری اغه منی نشو نه پوي شي و انت وللو فالم ان الله مولاکم جل الله ستاسو سر پرسته نمل مولا و نمن نسیر او اغه بهترین مرګری او مددگار دی او اخر داوانه ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ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 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.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 اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيُثَبِّتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقَدبَ أَبِغَضَ بٍِ مِن اللهَّه وَمَأوهُ جَهَن النَّمُ وَبِس النَّص فَلَ تَقُتُلُهُم وَلَكِ اللهَّه قَتَلَهُم وَمَا رَمَيتَ إذْرَ مَيتَ وَلَكِ اللهَّهَ رَمَا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 تَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم ورزقكم ورزقكم مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشكرون.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 وكم فتنه وان الله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 قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قال الله لهم ما كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصدي فذوق العذاب بما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 اللهَّه مَولكُْ نِحَّ الْ المَوْول وَنِمًا